Gaur gure artean hasier dugu eta berarekin mariledari buruz mintzatuko gora. Andaluziako, XIako Prointziako herri beresi bati buruz, orai hogei hogeita hamar urte, eraldaketa prozesu sakon bat hasi bai eta arra bezala dagoneko hasier telefonaren berttzaldean dugu. Euna hasier? Ba, bezala, marina buruz, mintzatuko gara, gaurkoan, afera da, ba, aurtengo, Udan, askapenak, askapenak, euskal erakunde internazionalistak, marina elkartasun brigada bat antolatu zuela, bertako prozesu hori e, ezagutzeko, eta zuk, e, ba, brigada hortan, talde hortan, ekimen hortan, e, parte hartzeko aukera izan duzu. Ba, bai, bai, bai, para ba, de real chiquilla izan kan, bien voz soy laún. bueno, así dautean ideia izan, ba Euskal Herrian eh andi vuelta netaba, bueno, udaljentzan edo ba bai, udal kontruetan eta ibiliko ginean jendia ta, pues eh ara bidali, madionda jun, hango zerientze Eta gero menen ezkaderrian bultan, ba, ba, bueno, anik esetakoa, ba, ba bueno, praktikan jarri, bebeintzat, de, ba, horrein, ba, zabaltzena parte hartzearen inguruko ez da, ba, bueno, beste erreferentzi bat eta beste esperientzia bat, e ba, bueno, e esku izateko eta. Ongidan, beraz, Marinaledako bisitaldi horrek, e, bertze parte hartze ereduen inguruan gogoeta itazun helburu bertze parte hartze eredu batzuk e, ezagutzea legia. Bai, bai. Bueno, berez maireak baditu, bueno, o sea, nekoitzu eta ikartzeko, gustu kasoitartegoan geun dela eh el voto son da guk Hankaienen unen mailenatik, handi Kastabetera, eh bueno, bat batean aterren bezulako bat. gobernuko ordezkalditza bat abiatzen aluntra ehango ez bizitza Bueno, a visita de Narafo dino la plan ena, ni urte, ba, de la lavandieta la niu de idea, va autoeraikuntza de bitarte, estaba en el portacédente que mañana mañana bueno, gücure casual eh, aipatu bezala enfokatu naizan guru nesta visita ta bueno, lurren okupazioa eta cooperativa munduare, anere oso izan. ta cooperativa el mundu area anerezo potente eta bueno, gauza intergarroiek ere eh va ba, bueno, egon balau dere ba, anguk e, eldu enion, zera, parte hartze bueno, laplanteatzen duten herriotan hortan, ba, bueno, herritarren parte hartzea eta eta, bueno, zer ze egituratan banotzen da, bueno, noa, planteatzen duten ikusteko eta, eta ikasteko zuzenean Ongi da, eta beraz, parte hartze eredu horren inguruan, bueno, alde batetik orai, ogeita mar urte edo hasi zen eralaketa prozesu Hai? sakon bat da E, alde batetik, nekazarien e, sindikatu bat sortu zuten, sindikatu de dekampo, gero Hai. alderdi bat ere bai, prozesu guzi hori e, e, maila politikoan, instituzionalean garatzeko, e, pixka bat, azaldui guzu edo e, zer egituratzen duten parte hartze eredu hori? Ba, ez dukezen bezala da, eta etartoko kontua, poin dela, bueno, e, Espainian trenzizioa deitzen duten gara jortan, Ba, ba, bueno, horti dator, hor hartu zuen boterea herrien bertan, ba, e, uberen araien sindikatu obreros del campo zok deiten den, ba, bueno, sindikatu aguerak, ba, lurran, e, lurario solotutako sindikatu bat, ondoren, ba, bueno, zabalduin den, ato ja, e, hor egun kut e, bai deiten dena, ba, koordinero de unidad de trabajadores, ta, bueno, hortan hortan diltzen dena, jaz ez da dutako sindikatu gago, esiketa, eren eka salmundoari dutako, esiketa, bueno, ya han ditu eta, bueno, va, ba, zuke esan besala alderdi politiko bat ere sortu zuten, esker batua, esker eh, bueno, zan eh? eh, batua, esker da unidan, bueno, sortetako bat izan zana, es? Gaur egun esker batua, esker batua, esker batua, mantentzen dildoaren, neko eskerreti eh, bueno, eh al derrivado movimiento bau eta ezan bezala pos 30 urte e, ba oralan e, bueno alkatetza dalkatean maridian edan ez orduan parte artearen kultura edo filosofia ba ba neko gola izan esan bezaldi herrian eta herritarren artean eta ikusten da ba ba eta hori da gehien harritzen dutuena ba parte arteko pura ez ba martutan E, bueno, tal CTZaren asamblea edo Uniorikorenaen eh ba asambla orokorra eh urtero 50 asamblea edo itendiena eh ba batzueste 300 400 pertsonak parte hartzen du eta borrokan edo bueno, e, ekimen zehaten baldin badago gozo zer lortzeko ba, ba, bueno, ba, borroka baldin badere batzutan mila pertsona parte hartzera delda Eta kontontak hartu bat dugu marinalean bi mila sortzireun bizkal lehen guru bizi dala, eta horban alako kontutan ikusten da ze, bueno, nuna txertotuagoen parte artea, ba, baina alako bizarten, eta. Eta zamekala, bueno, ba, oizio ditateke, asamblada, abro, korreiziongo ditateke, parte artearen, ba une nagusiena hor dira erabaki eta ez egiten da bozgai herriko herriari dela gokin gai, gai, gai gustik eta eta posapartez aparte luz balaude autzokare antolatuako beste asamblea txikeagoak herria 7 8 uztotan banatu honatu bete eta hortan ba ba asamblara kantolatzen bai baina hori ba auzoari dagokion kontuak eta jorratzeko eh azkos, bueno, ez dago maia txikiagoko kontuta jarritzen dira, ba nahiz badir parte hartze, osea barkatu aurre kontuak eta osatzeko, ba hor ikasten da prozesua, ez? Eh hemen ez itan ere, ba, bueno, uke egiten dugu, eta, eh, zen prozesu batua da ber, azuztako azpiezkak jasota, berore, ba sambla da korreraka, eraman eta hor, bueno, al ba ertzen mere ba bueno, aldela, ba, hala mate 30 urte, ma, bueno, sistema sistema de aquí. Maiordasaparte ta nik gustu hori de la comunidad era la Candosari, ba bueno, entrezartzenetako bat ez da hau gustia ez dago garantizatuta, da ba ez vera magardenago edo herritarren eskuragarriago egon dain. Basik eta errituarra que empoderateko, eh, kontrapoteria sortzeko, instituzioideak markatzen dituzten mugak gainditza aldera, ba, ba, bueno, sortu dituzte instituziotik kanpoko bagune ba, ba batzuk aipatu dituen asambleako kasu, eh, ba, benetan hor poteria eta erabakitzeko ailmena orain egondaien ez ba, eh, esku edo edo bueno, guk ezagututa dizkeguen ba, instituzioen marasma horren horren azalduan, eh? hor da, ama ez ama ez ama dela oiera tarteka daite dute bere iritzen diotea senado senado popular de goa, es, ba horira 2, 3 ja eta bain ba asamblea bat herri osoan eta egiten denela, herri osoari sagalduta eta hor egiten denela da, ausmartu. Eh, besteak izaten dira asambleak, bueno, ba diezte edola egiten den asamblea horretan, ba bueno, Haria proposatu hitz egin nerabaki baina gauza gauza bueno txartzak ez ba, e, egun auto txemenei lotzutakoak baina hala gehiago e, azunatzeko bueno gune bat ez ba ideologia mailan e, bueno esartzeko ta lazeta egiteko aztela eta maidiz ekimen taldeak biltzen dira maiak txikiago taldea dira eta ja gauza sin egoti esa biltzen dira ba herriko herri mouvementukoak sindikatukoak, sinegoziak... Bueno, horiara, Zahar Zamblada, Zahar Zamblada, Zahar Zamblada, Zahar Zamblada, Arrutako Erabakiak, martxan jartzeko, e, bueno, guineak, ez da? Besteetik ere, ba, igande, loez bara, baina ia ia igande guztitan, igande gorria, hori ditzen dena ditut, ez da, guren, ba, hausolana bezala ablortzen duguna, hori ditut dena da, bueno, beharren arabera do, E, ikusi, ba, rian zedea arrago, nero kooperatiban laguntza garrute, la, o, kalea txukundu badriela eta zago lagiru bo, ba, ba, bildu fonia pasareko guretan, jendea bildu eta, eta igandean bo, dute, ba, ba, bueno, egin hori, ba, egiten eh, ba, kaleak onportzen, hau e, turekuntzan laguntzen, jaiak antolaten, jaiak, ba, haian guretzat ez da inarri garria, ba, hemen norrela entalatzen dugulako, dozituta gode lako, baina jaiak hemen gore doren entekoa oso... eh, dakate, ba. ia irureon pertsona partzatzen du ba, kalean jartindiren tozono moduko batzutan, eh, bestetik ere, ba, igande, igande berdeak ere gireituzte, eta da, igande gorrian entekoa, baina ba herrian eh, ba, ba, zutabearen kooperatiba Eh, ba, bueno, laguntzeko, batez ba, ere gunza, gusta garalla eta herria ba, erria da, antolatzen dira eta jo ta ba, ne cooperativa gusta garalla langileen eh algún algún garalla de ba, bueno, eta. Eta, bueno e, beste algún etchekiago batzuk ere badazkatze, va, ba, adie si rapia ta televista pagarria dela, ba, oso parte hartzaia da. Eh Ba, azkarte programa ba bueno de ti ba telefonoak edo telebistanetan bertan ere ba irekiak edo zeina izaitu ta parte hartzeko eh herria kuriatutako ara eh licencia librekoenik ere askotan hasa baina bueno bakiz komunikavi de libreak ez dira foteraren gustoko ta licentia lortzeko ba Ba bueno, eh totas eh, arraso dituen baina baina lur dise dute, ba inguruko 50 herritan ez duten den hirrati irratile libre bate sortzea eta inguruko bi herri, Estepa el Rubio eta errera, justo maria ninguna da venir horietan ba ikusten den eh, televista bat ere sortea. Beraz, ikusten alden bezala, ba sekulako ramifikazioak dituen eredu alternatiboa da. E, aipatu duzu, ba, zer e, egiturak sortu dituzten, batzar orokorra, hau e, batzarrak, batzorde desberinak. E, Oguzi hori antolatu edo sortzea e, zaia izanagatik, behar bada zaiena eta toki haunitzetan ondotik gutxe egiten dena jenden implikazioa da ez. Baina e, deskribatzen duzunaren arabera. Bertan eh herritarak guzti sinplikaturik daude, zein izan daiteko horren edo sekretua baldin eta sekretu deitzen albazai horri. Sekreturik ez dut utzi dago no, nic magiko hori, edo gustoz dela, ba bete eh, ke albilar ezuko kontu dela. Eh, etori esuna barmen ikusten da ba, bueno, bai edo bai, kono bueno, manera jakortzara kan eh, alderdiak Ba, azka zonaldean, sevillako zonalde hortan, e, iduz palau guberri, zan dute, alkatetan ere bala behar, e, bireloziko ki oso antzekoa, kero 20 fildo beretik eta jote da, baina ikusten da, antzaiak era asko bina ben, ez de la maniadean eman dene ematen. E, eta horrek, pues, bueno, asalten galia daka, esba, un batetip estera zinduzu aldatu, ba, bueno, oso hone saket, no, sanbon eh, herritarren bueno, izaeran eta herritarren baloretan arte dagoen, ba, bueno, parte hartzea, herriaren kiko kontzientzia hori, herria eta herritarrak zure bezala hartu eta, bueno, eh, kotan noizkorri handitzen dugun, ba herritarren aktibazioa edo parte sentitzea, eta ez bakarrik ikusle bezala eh geratzea, bueno, Nik uste oso basnetu da Kateratxarri eta, bueno, alderdi bat eki bestera aldatze dekin edo gobernu aldaketa edo horreke horri eta nekizaten eta prozesu sakona da lore asko aldatu barriera eta hor, ba, bueno, apurka-apurka eta ere mugur zuerdinetan eh, maunolortu izan dute nire ustez, ba, ba, bueno, baliek eh, kartazunen onarritutako onar balioiek bat ba, txertatzea, ez? Eh? septatu, bueno, errit, eh, ba bueno, herritarren ez belako gune hauek guztiak itzeingen, osea que cooperativas os que nean engolgo era ekonomikoa, kristoniko garantzeara. era horizontal batean fantzatzen dute, eh Jaberi edo Jaberik edo Patroix gabeko cooperativa bada, lan posta rotativa dira, eh ora ba, eh parte salte arte azteruultatu dute herriarekiko harreman handia dakate ba guza garaian eh bueno eh horrek ere amaia ba, ekonomikoan ba, ba, bueno, eh, parte hartzea edo multatu eh, itendu, ez? Es? Ez es, da ezker bat este bizitan ete bizitan argote, ez, ba o finaldian fiskatean auinda oledua bat ere biztan eta mediotan gehiago ta mesaldi jan delako baina an eh este bizita la sociedad o autoera ikutzen denbiretik josuten, eta eta eta eta da. Ba, bueno, Andaluzian oso dituta oso hikoazan, ba, norberako ere ere txea lagunekin, ba, hau ialtzera dela bestea ere ikutzen diten dira, eta bera. Bueno, ba, horit bizkate maia horoko arro eraman, eta guzti ontzako e, ba, askoz merkeago eta eta lorteko restasun gehiago lo izango zituen etxorizita batu eh, bueno, lortu, eta eh, hor ba, ba, lurra gure garaian urrala gure garaian hartu zituen bueno, eh, inguruko lurrak batuk eh, erosita nahiko era bueno, prezio merkean eta bezatu que zuzenen estopiatuta orduan batetik ezik urrala bat ezkan bere, bere lurrak lur hori doainik ba ematen dide eh, ematen dide herritarrei materiala, eh, o e, sea, eh, etxea vera eh, ere, erekitzeko materiala, beraren material guztia Andaluzia juntatik e, lortzen dute, ba itarmenmatu perbidez, está, oye, qué de borroca que dituzte, ba, ba askotan joan dira Sevilla eta e, juntako eh e, eraikina okupatu, bueno, ez dela izan eh horreken zenelak de las en resa, ba la, habiés ladoan baina lurte izan dute, e, arkitektuak eta, bueno, pixkan maia teknikoan eta beti behar den iriztireak eta behar dinen hoiek, ba, bueno, urbaletxak eta jartu ditu arkitektua eta, eta bueno, laguntza teknikoa behar, behar izan ez ba, pertsona, eta bedo e, e, etxe bizitzen mota eta nola eraiki, ba buztien harten erailkitzen dute. Hor bizi izango diren, Bertzen e, dinten ordean, autoereikista iak erediten dinten, ba, asamblea txikiak e sorti dituzte, eta bereik ere egiten dute, etxea nolako egin nahi duten. Eta azten dira e, bakuizta bere etxe bat egiten. Inorkizaki azkenian zin izango den bere etxea. Ordoen horrekin ja, behar maten dut zuk kalitatea. Zuk aliketa etxeriko nena ere kiko dugu, e, zureztako baldin bada, perfekto, eta beste patentako baldin bada, ha, bai, bai, e? Eta hori dut, azkenian hau zolanean, eta, eta guztion artean ere dute, dituzte haien, haien etxene, eta ba, jakina, parte hartzea, eta zori arizatea, eta holkartasun zentzu hori, ba, lan doiten da, eritebizitzaren aldotik, ez? Hori da, Beraz zikusta alden bezala, ba, sekulako e, eredu desberna, orai bizi dugu nari buruz, Esperientzia aski, ba, interes gara gire, Euskal Herrira aplikatzeko. Errandu gu moduan, askapenarekin, egontzineten aurtengo udan, enbertako, ba, esperientzia horiek ezagutzoko aukera izan zinuten, e, lehen garai batean, askapenak ere, Andaluzia alderat, brigadak antolatzen zituen, eten aldi baten ondotik, nik uste, aspaldiko urtetan, lehen aldia den berriz ere, Andaluziarat, e, Itzuli dena eta Marinalerat, e, joateko e, ba, aukera izan dena ba esinez ze sasamena eskene maldean ni bentsa lehendikozko aldia izan izan duan eta eta bueno zakitu horretik eta asematalde jaunde ba dakiz ba bueno parte hartzearen inguruan ba askotan ba ego amerikara ego amerika izan dairen edo gauren guregun ereduak eta ezagutzeko ba bueno beti jo izan dela alun zabal Venezuela la wen comunan comunan eh experiencia da sauteko el er, Argentina ko eh fabrica berreskuratua bueno zeneko langilek ez kontan mai ekonomiko langileen parte arte eta nola ba jabe edo patroirik gabeko experiencia ketas auto bai abeti bueno ba bai ego America emendik eta ba neko urrun ez ta askotan ba hau bitu, ma mila kilometotera hau bezalako esperienti eh, bat dago esperienti eh, guztiak ez dira bueno, eh, bere horretan hartu tamen eh, kopiatu eta iei eberdinen jarteko, baina bai bueno, nora llegatu diren nora llegatu diren ikusi, eta batez politena da, zehaz nolketak egon diren horrarta ba, llegatzeko, ez? Eh? Zerronako, mm -hmm. bueno, a, esta beirak eman diren zehildo ze hartu duten, ba, bueno, zenbaitaraz hori ahonzen mm. ba, kasontan ete bisiten nahi patu dugu, es, baina beste dut, kaitkate bueno, kiskator, ez gauza zehata, nola indituzten, hori de, bai, beti polita da, ikuste, ba, bueno, komponbide zehata, komponbide zehata, giz, baina, behiago 276, bueno, zaigu ditate, ba, hausnerketa, ez, atean egon dan, ba, ba, ba, zozezu ba, guztia, zeh, hori bai dela guretzako garrantitu da, momentu onta, ba, non, ba, udaletxe askot-askotan, ba, ba laukagun aukera, e, ba, bueno, beste parte hartzere bat, beste, ba, bueno, beste harreman bat sorteko gura artean, eta instituzio, eta instituzioekiko, es. Eh. Eta, mm. bueno, nik uste neko neko habergarria dela, eta eta aldorretatik, ba, zindizutezan noiz izango den baina, bentsat, hane hon ginen artean, pentsatu genun eta hortan ari gara beria ba, marinaledako Ba, bai, alkatea e, ordillo eta genbesten bat ere, onera karri, eta, eta bueno, biratxo bat egin, ba, bai, txaldiak, eta gero bai, bozten bai, zineo gote, zineo emkateriekin, biltzeko okila izan, eta, ba, bueno, eskuz eskut, aurrez, aurrez, ba, esperientia hori guikusien una, ba, ba, hemen, hemen zutzen e, emateko ez. Ongi Ba, akaso hortarako aukera ere izanen da, eta horren berri ere jasotzen dugularik, ba horren inguruan ere mitzatzeko modua izanen dugu. Asier, ba, milesker, esperientzia berazgarri unen berri mategatik, eta ondoko aldi bat harti, ongi zan? Ongi zan, min ezka